قال فكيف تعرف من لم يات بعد من امتك قال ارايتم لو ان رجلا له خيل غر محجله بين ظهراني خيل دوهم من الا يعرف خيله قالوا بلا قال فانهم ياتون غررا محجلين من الوضو وانا فرطهم على الحوض الا ليذادن رجال يوم القيامه عن حوضي كما يودا كما يوداد البعير الضال وناديهم الا هلما فيقالوا انهم بدلوا بعدك فاقولوا سحقا سحقا رواه مسلم Hadithi hii tuisome kwanza kwa pamoja ili tuweze kuwa na usomaji uliokuwa sahihi. Kwa hiyo nitasoma na nyinyi mtasoma baada yangu. Bismillahir Rahmanir Rahim. <coughs> Wa lahumma An Abi Hurairata an radiyallahu anhu ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وددت ان قدر اين اخواننا قالوا اولسنا اخوانك يا رسول الله قال انتم اصحابي واخواني هم الذين لم ياتوا بعد قالوا كيف تعرف من لم ياتي بعد من امتك قال ارئيتم لو ان رجلا له خيل غر محجلهن بين ظهراني خيل دهمن بهمن الا يعرف خيله قالوا بلا قال فانهم ياتونا غرا محجلين من الوضوء وانا فرطهم على الحوض الا لا يُذادن رجال, رجالٌ يوم القيامة عن حوضي كما يزاد البعير الضالُّ وناديهم الا هلما فيقالوا انهم بدلوا <تصفيق> ni muendelezo chini ya ile anwani faakim wajhaka lid-dini hanifa bado tunasoma kuwa na msimamo katika dini kushika ule uislamu sahihi na kutokuzua katika dini kubaki katika mafundisho yale aliyo yaacha mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadithi hii tunayoisoma leo ina sababu yake hapa tulipo anzia anni qad raaitu ikhwani ni kwamba hadithi hii inayo sababu sababu yake wameitaja shurahul hadith kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja alienda makaburini alipofika makaburini akawasalimia watu wa makaburi na hapa nataka mtu mmoja ambaye anaweza kuisoma dua aliyotufundisha mtume sallallahu alayhi wasallam tukienda makaburini anayejua anyoshe mkono na ajibu Naam Natamani ungenyanyua sauti tukasikia vizuri kwa sababu tunasoma na wengi wanataka kusikia ulichosema. Naam. Mm. Assalamu alaikum. alaykum dar qaumin mu'minin wa inna insha Allah bikum lahiqun.umesahau hilo neno bikum hii ndiyo salamu aliyofundisha mtume sallallahu alaihi wasallam tukienda wapi makaburini hii ni sunna ambayo wengi tumeisahau tunapita katika movement zetu katika makaburi hatusemi natamani baada ya leo tuhuishe sunna hii kama ulikuwa hujui ndiyo hiyo assalamu alaikum. Dara qaumin mu'minin wa inna insha Allahu bikum lahiqun maana ya maneno haya Assalamu alaikum amani iwe juu yenu dara qaumi mu'minin enyi watu wa nyumba hizi za waumini amani iwe juu yenu tarow Lisanul hali tunawaambia nyinyi mmetutangulia kwa sababu muda wenu wa kuishi duniani umeisha wa inna nduguzenu wacha uku, bikum lahikun, na sisi ndugu zenu mlio tuacha huko bikumlahiqun na sisi tutakuja kuungana na nyinyi muda wetu ukiisha. Kodua, kwa urefu lakini hata ukisoma mpaka hapo unakuwa umewasalimia watu wa makaburini. Kwa hiyo mtume alipofika pale akasema maneno hayo kisha ndio akasema waditu nimetamani anna qad raina ikhwanana nimetamani kwamba sisi tungeliwaona ndugu zetu aliposema maneno haya masahaba wakapata swali la kumuuliza ndam. mtume anatamani kuwaona ndugu zake. Kwa hiyo sisi sio ndugu zake. Pale wakapata swali la kumuuliza awalasna ikhwanaka ya Rasulallah. Kwa hiyo kumbe sisi sio si, ndugu zako ewe mtume wa Allah. Sisi sio si, ndugu zako. Qalam tuma akasema antum ashabi ninyi ni maswahaba zangu wa ikhwanana walldhin lam yaatu ba'd nuguzetu ni wale ambao bado hawajaja asema hivyo pia wakapata swali la kumuuliza Kaifa taarifu man lam yaati ba'du min ummatika ya Rasul Allah Utawajuaje wale ambao hawajaja katika umati wako maana ke wewe umeishi hujaeishi nao hukuwaona, utawajuaje Sisi ni ndugu zako au ni masahaba wako umetuona, unatujua Sasa hawa ambao hawajaja katika umati wako utawajuaje Ndiyo mtume naye akawajibu kwa mfumo wa swali. Kala mtume akasema araaitum mnaonaje lau anna rajulan lahu khailun. Mwaonaje lau kama mtu anao farasi yake? Ghur wanababaka meupe katika nyuso zao mpaka kichwani Ndiyo maana ya ghurr al maana yake ni weupe unaokuwa sehemu za uso mpaka upande wa kichwani katika lugha ya Kiarabu ndio maana neno al-ghurr mtu anafuga farasi au ngamia ngamia wake wana madoa au mabaka meupe katika nyuso zao mpaka vichwani. muhajjalatun maana yake ni nini wana alama nyeusi pia miguuni yani nywele za miguu yao ni nyeupe Ndiyo mabaka sio mabaka meupe kichwani na miguuni bain dhahray bain dhahray wamechanganyika wako pamoja na farasi wengine Duhmin bohmin. haya maneno mawili yana tafsiri moja Duhmin buhmin wamechanganyika na farasi wengine ambao ni weusi ti. wa kwake wana alama za weupe kichwani na miguuni wakachanganyika katika kundi la farasi wengine ambao ni duhmin buhmin weusi ala yaarifu khailahu mtume akauliza huyu bwana atashindwa kuwajua farasi wake, qalu bala ya rasul allah masahabu wakasema kwa nini asijue e mtume wa allah atawajua tu kwa sababu farasi wake wakoje wanaalama qala mtume akasema fa inna hum, hakika hao ndugu zangu ninaowataja ya atuna yaum alqiyama ya atuna muhajjalin watakuja anamaanisha siku ya kiyama gharran ni wenye nuru Ghurran watakuwa na weupe alghurru pia ina maana ya weupe ambao ni kwenye paji la uso muhajjalin pia watakuwa na weupe sehemu zao za miguu fa innhum watakuja hakika wao watakuja gharran muhajjalin watakuja ni weupe nyuso zao na miguu yao minal wudhu'i kutokana na athari za udhu kisha akasema wa ana faratuhum ala lhawdhi. na mimi nitawatangulia katika haudhi haudhi tulizungumza eh? ala Zindukeni na mtambue. Layudhadan rijalun watazuiliwa na kuvutwa watu an haudhi. Kunako hiyo haudhi yangu watazuiliwa. Kama yudhadul lbairu dhalu, kama anavozuiwa au anavozuiwa ngamia waliopotea. Hapa mtume anapiga mfano kwa wafugaji kwa wafugaji Mfano we una wanyama wako mnapeleka sehemu ya kunywesha sawa na mwingine kaja na wanyama wake na mwingine kaja na wanyama wake kila mmoja anachunga kuhakikisha wanyama wake wasichanganyike na, na wanyama wengine kwa hiyo watazuiliwa watu kama wanavyozuiiliwa ngamia waliopotea Unaadihim mimi nitakuwa nikiwaita ala halumma halumma manake ta'ala unjuni fi yuqalu fatasemwa nitaambiwa innahum qad badalu hawa wal badalisha ba'daka walibadilisha badalisha ba'da yako yani wale uliowaachia na uliowafundisha sio wale uyafanya Walibadilisha. Faakulu fa aqulu nitasema wakati huo suhkan suhkan maana yake buudan buudan kama walibadilisha, na waende mbali Wawe mbali wasisogee hapa hii ni tarjama ya hadithi nadhani imeeleweka sasa tuifahamu hadithi kwa upana ndugu zangu Allah Subhanahu wa Ta'ala amejaliia na hii ni kwa huruma yake amejalia waumini wanaalama na sifa zinazowatofautisha na wengine katika utofauti utakao pwepo yani kuna utofauti kati ya waumini na wanaafiki waumini na makafiri mnaona hii nuru kila mmoja atakuwa anatembea kwa kadiri ya nuru yake ndiyo inamuongoza tulisoma juzi nafikiri ni aya katika sura gani ya yaqulu almunafiquna walmunafiqatu lilladhina amanu dhuruna naqtabis nurikum قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور الله باب باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبله العذاب ينادونهم الم لم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم انفسكم وارتبتم وتربصتم ولكنكم فتنتم الله wa gharrakum billahi al Allah anasema siku ambayo wanafiqi wanaume na wanafiqi wanawake watasema kuambia waumini undhuruna naqtabis min nurikum tungojeeni tuongoke au tutembee kupitia nuru yenu kila patasemwa irjiu wara'akum nyinyi rudini huko nyuma faltamisunura mkaitafute nuru huko watakapogeuka kurudi nyuma fadhuri babaina hum bisurin utawekwa ukuta baina yao na hao waumini ukuta huu na mlango batwinahu feehrahma wa dhahiruhu min qibalihi al'azab upande huu kuna rehma ya Allah upande huu adhabu wanafiqi watakuwa wakiwaita waumini yunadunahum alam nakum ma'kum jamani mbona mnatuacha kwani sisi hatakuwa pamoja huko duniani si tulikuwa company yetu qalu bala watasema ndiyo. Tulikuwa pamoja lakini nyinyi hamkuwa pamoja na sisi kwa maana ya upamoja. Walakinakum fatantum amfusakum. Nyinyi mlizitia katika fitina nafsi zenu na mkawa mnatuongojea mabaya yatukute na mkadanganyika na yale maslahi ya kidunia mlioyapata. Akakudanganyeni mdanganyaji ambaye ni nani ni sheitani. Kwa hiyo huku duniani mlikuwa wajanja. Sasa huu wakati ambao wa kudhihirika nani alikuwa sawa nani hakuwa sawa. Alhasl ni kwamba Allah amejalia waumini wana sifa na wana mambo ambayo yanawapambanua na wasiokuwa wengine na wasiokuwa waumini. Hiyo ni siku ya kiyama watapambanuka na kupitia alama hizi zinazowapambanua ndiyo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam atawajua umati wake. Na ndiyo katika hadithi hii Mtume akasema nitawajua siku ya kiyama kutokana na alama zao. Athari za kushika udhu. Kwa hiyo muumini viungo vyake vitakuwa vinawaka kwa sababu ya udhu. Udhudu ndugu zangu una faida nyingi sana. Na ninaweza kunitajia faida za udhu. Katika baadhi ya faida mnazo sijua za udhu. Unaonaje ukisogea? Tatakuwa vizuri. Usijitenge bwana kama umekuja kwenye darasa kaa karibu na wana Naam. Zaka Allahu khairan. Moja ya faida za udhu mtu akitawadha vilivyo kama alivyo fundisha, Mtume sallallahu salama wasallam kisha akamaliza akasoma dua baada ya udhu imethibitika kwamba madhambi yake yanaporomoka yaliyochumwa na hivi viungo ambavyo kaviosha vyote. Hiyo ni moja ya faida. Naam. Nyingine Naam, Mtume Muhammad (SAW) ametaja kwamba udhu ni silaha ya muumini. Kwa hiyo unaposhika udhu unakuwa umejiwekea himaya na ulinzi. Nyingine Tukichukua tu hizo mbili. Hamoni kwamba ni muhimu tuwe na hofu kila wakati. Walau tu kwa sababu ya kufutiwa madhambi yani kila ukitenguka udhu unaenda unashika udhu udhu ukitenguka unaenda unashika udhu lakini unapokuwa na udhu inakupa wepesi wakati mtu ukitaka kufanya ibada unafanyaje unafanya una nyingine chanila Anasemaje chanila mimi si Nizitaje na hizo zingine <laughs> MashaAllah. Chanila Chanirabana ni mwanadarsa mzuri sana barakallahu fi. Anafatilia. Hizi mbili umezielewa Chanila? Ya kwanza wamesema inafuta madhambi. Ukishika udhu madhambi yanaporomoka. Ya pili unakuwa na silaha, zakallahu khair. Safi kabisa. Na mi nakuona huo unatawadha kila wakati. Barakallahu fi hizo zingine tuziache kwanza tutaje hizi mbili. Nimeongeza moja kwamba unapokuwa na udhu inakuwa inakuia niwepesi kufanya ibada wakati wowote. Wa sawa sawa. Hizi e, tu zinaweza kuwa ni, ni sababu baadhi yetu tunashika udhu teme ya swala tu, basi. Khalas. Goje nikupeni faida nyingine ya udhu. Kwa usiku na katika vitu ambavyo ni vigumu sana kwa wengi Ila marahima rabbi isipokuwa wachache waliorehemiwa na nani na Allah Subhanahu wa taala na jambo ili ukilizoea huwezi kuridhika na ukakubali mpaka ushike udhu kushika udhu wakati wa kulala ni sunna mahjura ni sunna iliyohamwa na wengi miongoni mwetu lakini sikiliza faida yake. Mtume katufundisha anaposhika udhu mtu wakati wa kulala kisha akasoma zile adhikari, akalala. Ikitokea usiku umeamka kwa sababu yoyote ile iwe ni kwenda chooni iwe ni nini kwa kuwa ulilala na udhu. Ukiamka kuna adhkari ambazo mtume kazisema ukizitaja na hizi akizisema mtu na zawadi leo nimekuja na vitabu hapa ni vitabu wadimu. ni mutun lakini ni muhimu sana akilala mmoja wenu hali ya kuwa alikuwa na kisha akashtuka usiku kwa sababu yoyote ile akasema hizo adhikari. Akisha kuzisema katika faida Mtume sallallahu alaihi wasallam nani ndio kwa kwamba moja anasamehewa madhambi mbili akiomba dua yake yoyote ile Allah anamjibu mnaona tunavyopoteza fursa ya kuomba dua yenye kujibiwa na ni adhkari ambazo zinawezekana kila mmoja anaziweza wala sio ngumu na tunaziishi katika maisha yetu ya kawaida la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahul mulk wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illa allah akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim ni ni ya musho allahumma ighfirli subhanaka allahumma bihamdika allahumma ighfirli fa in ustujiba lahu Subhanaka Allahumma bihamdika Allahumma igfirli. Allahumma igfirli. Ndugu zangu sasa hiyo kwa, kwa nani alielala na nini na udhu. Tunakosaje hizo fursa. Mpaka umeamka kuswali hapana unaamka tu kwenda washroom. Aku ka, ka, ka, kamda hako, katumie vizuri sema na Allah hata ukirudi ukalala safi. gupo moja swali utauliza si kuna ile dakika 15 za za maswali e. Pia katika faida nyingine ameamka sasa huyu amejikusanya kusanya fa akiswali Aki qiblatu salatu swali yake inakubaliwa akiomba anakubaliwa akiswali swala inakubaliwa madhambi anafutiwa lakini haya mambo mnayaona mepesi huwa ni magumu kweli kweli ila aliyewafikishwa na yule ambaye kaifunga nafsi yake kikweli kweli anaamua kutengeneza akhera yake lakini si ujiza, ni jambo linawezekana alafu subhanallah miongoni mwa rehma za Allah Vitu kama hivi ukizoeesha nafsi siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, nafsi inakaa pahala pake. inazoea, unakuwa ni utaratibu. Tayeb. Kwa hiyo Mtume sala الله عليه ataujua umati wake siku ya kiyama kutokana na athari za udhu. Katika hadithi hii ambaye amepokea Abu Huraira kwamba Mtume za sala alienda makaburini na makusudio ya makaburi hapa yalipotajwa katika hadithi inakusudiwa makaburi ya bakira. kwa wale ambao wamekisha kwenda Madina wanayafahamu makaburi ya Baqia makaburi ya Baqia watu wanazikana tangu zama za Mtume sallallahu alaihi wa alihi na hapa ni sema neno hebu fikiria tangu wakati wa Mtume miaka moja na imepita watu wanazikana eh nini zile ukubwa lile eneo la bakii unajulikana na hata ukigugo utaona ni, ni, ni, ni, ni, ni ukubwa gani sawa lakini nachotaka kukisema pale mpaka hivi leo watu wanaoswali waliwa haram wanapelekwa pale wapi baqiye Tunajifunza nini? Tunajifunza nini? Kutokujengea makaburi. Lau ilikuwa yanajengewa kulikuwa hakuna sehemu ya kuzikana watu wane tena mpaka nje ya Madina sijini wapi huko na milimani. Lakini yale makaburi yanaendelea kutumika mpaka leo. Sisi makaburi yetu kwanza maeneo ni madogo. Haiwezi kuwa kama pale. Alafu bado kuna watu wanahodhi wanajengea wanaweka na marumaru wanaweka na kila kitu jamani huku ni kuhodhi kitu ambacho si chako kwa sababu unapomleta maiti wako kamweka pala alafu ukajengea umehodhi wakfu wa waislamu lao ingelikuwa wengine wamefanya kama wanavyofanya unge ungempeleka wapi ndugu yako kwao tufike pahala Tuwache hii tabia Tuwache kwa sababu baada ya muda lile kaburi linachimbwa tu kukikutikana kuna mifupa imebaki na kusanywa inayokuwa vizuri inayokuwa pembeni anazikwa mtu mwingine pale Ndiyo hivyo watu tunazidi kuongezeka si ndio tutazikana wapi sasa kwa hiyo mtume sala makaenda makaburi yalikuwa ni ya yabaki akawatolea salamu asalamu alaykum daara mu'minin wa inna inshaallah bikum lahiqoon kwamba nyi mmetangulia na sisi Allah. tunakuja kisha akasema waditu anna qad raina ikhwanana hapa mtume alitamani kukutana na sisi alitamani kutuona bali mtume kauzungumzia umma huu sisi ambao hatukumuona Mtume katuzungumzia vizuri katubashiria lakini yule atakayeshika Uislamu kisawa na akazishika sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam tunaujira mkubwa sana sisi ambao hatukumuona kisha tukamwamini na tukamfuata na tukazinusuru sunna zake tukaziishi na kuzipenda malipo yetu ni makubwa mno Allah tujalie tuzishike sunna za Mtume sallallahu alaihi Masahaba wakamuliza awalasna ikhwana kaya sisi sio ndugu zako ewe mtume wa Allah akasema nyinyi ni masahaba wangu ndugu zangu ni wale ambao bado hawajaja Hapa ndipo inapatikana taarifu ya sahaba Sahaba ni nani? Ili swali huku. Nani anaitwa sahaba? Sahaba ni nani? Hassan Mh. Mm. Ah, sahaba ni kila aliyemuona Mtume akamwamini, akaishi na imani mpaka akafa akiwa ni muumini. Huyo ndo anaitwa sahaba. Sawa. Sasa akasema nyinyi ni maswahaba wangu. Ndugu zangu hawajaja bado wakamuuliza utawajuaje ndugu zako hao ambao bado hawajaja na yeye akawajibu kwa mfumo wa swali araitum lau anna rajulan lahu khailun ghurr mnaonaje kama mtu ana farasi wake lahu ghurr farasi wake wana alama nyeupe katika paji la uso muhajjalatun wana alama nyeupe katika miguu yao baina dhaharai khailin duhmin buhmin wakichanganyika na farasi wengine ambao ni weusi kabisa ala ya'rifu khailahu huyu mtu atashindwa kuwajua farasi wake. hapa mtume anamaanisha nini siku ya kiyama Allah atazifufua zote ambazo zimepita duniani hapa tutakuwa wengi kweli kweli sawa hiyo ndiyo siku ya uma ya yauma ya jimaakum yaumil jam'i siku ambayo allah atatukusanya hiyo siku inaitwa siku ya kukusanywa tukiwa katika uwanja mmoja hufatan uratan ghurlan Hufatan, tukiwa pekupeku peku. uratan tukiwa uchi Ghurlan, tukiwa hatujatahilishwa yani kama anazozaliwa mtu anarudi hivyo hivyo kama bada'na awwal khalqin nu'iduhu kama tulivyo lianzisha umbile la mwanzo ndivyo tutakavolirejesha aliposema mambo haya mtume za sallama mama Aisha aliogopa sana akasema ya rasulullah Rijalan wanisaan wanawake na wanaume tunatizamana tukiwa uchi ya rasulullah Itakuwaje unajua mtume alimwambiaje al'amru ashaddu min dhalika mambo yatakavyokuwa ni magumu kuliko mtu kufikiria kumuona mwenzie hapa duniani kuna baadhi ya matukio yanatokea unapoteza ule umakini si ndio Allah tulinde na shari hujawahi kusikia au kuona mtu kavamiwa anatoka ndani hajavaa na hajui mpaka baadaye watu ndio wanakwenda kumstiri ujawai kuona wala hajui kama yuko uchi sasa siku siku ya kiama kila mmoja anaitazama nafsi yake anawaza usalama wake hakuna anayejijua kwanza hata kama yuko uchi kila mmoja anasema nafsi nafsi nafsi nafsi hata mitume na manabii nafsi nafsi اي سيكو يجعل الولدان شيبا يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه كل مmoja يوم كان مقداره 50 alfa sana siku ambayo urefu wake ni miaka elfu 1050 ni siku kwa hakika si ya mchezo hata maandalizi. sasa mtume anasema kwenye umma huu au kwenye nyumati zote hizi kuanzia mwanadamu wa kwanza baba yetu Adam mpaka mwanadamu wa mwisho atakayeumbwa sote tupo katika uwanja mmoja hizi nyumati tunazoisoma katika Qurani alafu kila mtume na watu wake tume siku moja katika hadithi alisema Allah Ta'ala al-umam al nilionyeshwa nyumati zitakavyokuwa siku ya kiyama anasema nikaona kundi kubwa nikasema labda hawa ndio watu wangu ndio mati wangu kaambiwa hapana kisha ukaja umma mwingine kisha mwingine alafu mtume anaelezea hali ya manabii faraaitun nabiyya wamaahu rahat nikamuona nabii ana kundi wa nabii wamaahu rahat wan nabii walaisa wa wa wa maahu احد nabii mwingine anakuja hana mtu hata mmoja alitumwa lakini walimkataa watu wake kipiga taswira kwenye mkutano huo na mkusanyiko huo sasa mtume anasema mimi watu wangu nitawajua nitawajua kwa alama zao watakuwa wanang'aa kwenye nyuso zao na mikono na miguu ni nuru sasa ile nuru inamtambulisha yule ni wangu yule ni wangu yule ni wangu yule ni wangu, yule ni wangu. Ivo. Allah amejaliia alama hizo Lahum nuru mudhi'un ala jibahihim wa aidihim wa arjulihim min athari lwudhu. watakuwa na nuru zinazoaka kwenye mapaji yao ya uso na mikono yao na miguu yao kutokana na athari za udhu wa ana faratuhum ala alhawd na mimi nitawatangulia kwenda kwenye haudh ambao tulieleza katika darsa iliyopita. Kisha akienda katika haudh akaanza kuwanywesha maji watu wake litatokea tukio watakuja watu alafu watazuiliwa. ala la yudhadan rijalun an hawdi, kama yudhadu alba'irud dallu unadihim ala halumma watazuiliwa watu wakisha zuiliwa mimi nitakuwa nawaita njoni jama njoni nikiwaita fayuqalu patasemwa innahum hakika hawa unaowaita qad badalu ba'daka walibadilisha baada yako katika riwaya imekuja kwamba wataambiwa e, irtaddu ba'daka walirtadi baada yako innahum qad badalu kisha nitasema fa aqulu suhkan suhqa tasema basi tena bu'dan bu'dan na wawe mbali hao ambao walibadilisha baada yangu hadithi tutakokuja kuisoma vile vile inaambatana ina au inafanana hadithi ambayo tumeisoma leo lakini kuna ziyadati ambazo tutakuja kuzieleza insha Allah. lakini zote ni katika ziada tutaudihi kuzidisha kuliweka wazi jambo hili hadithi hii inadhibitisha kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam amepewa haud na hii haudhi ya mtume swalla salam, watakunywa tu wale ambao ni wafuasi wa mtume kikweli lakini hadithi hii pia inatahadharisha na swala la uzushi katika dini ni hatari sana kwa yote ambaye anataka salama kuja kunywa katika haudhi ya mtume ambao tumetaja baadhi ya wasifu zake na anaweza kunikumbusha katika zile wasifu tulizosoma za haudhi wasifu za haudhi ya mtume nilieleza kwa kirefu sana. Naam. Urefu wake ni safari ya mwezi mzima. Naam. Mikombe yake ni ni idadi ya nyota nyingine. Naam. Maji yake ni matamu kuliko asali. Nyingine. Naam maji yake ni meupe kushinda maziwa. Ismail. Harufu yake ni nzuri mno kuliko asali. Kuliko miski. Naam. Asante limetajwa hiyo. Nyingine. Naam. Manshariba minhu la miadhma ba'dahu abadan. Mtu akipata fursa ya kunywa hawezi kupata kiu milele hii ndio haudhi ya mtume sallallahu alaihi wasallam itakuwa katika ardhul mahshar tunamuomba Allah jalla waala atujalie katika hao watakao kunywwa katika haudhi ya mtume sallallahu alaihi bali watakaonyeshwa na mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallam kwa hiyo ina maana pale tunapata fursa ya kumuona rasulullah sallallahu alaihi wasallam kwanza kisha unapata sharaf ya kunyweshwa na mtume sallallahu alaihi lakini tulisema hiyo ni bishara ya kwanza ya usalama hesabu bado hesabu bado Achilia hesabu sirat bado Kantara bado lakini waswahili wanasema nyota njema zinaonekana asubuhe sasa kama unapata fursa ya kunywa katika haud inakupa matumaini kwamba huenda mimi niko salama uko mbele hatujajua anayokuja lakini kama nimepata fursa ya kunywa maji inshallah uko mbele itakuwa kheri. lakini haya mambo yanaandaliwa na muda ndiyo huu hakuna muda mwingine sheitani huwa ana jeshi lake moja linaitwa taswif saufa Inshallah ntaanza inshallah nita ni adui mkubwa sana huyu na ubaya ni kwamba unaweka malengo kwenye muda ambao sio wako wala hujumebaki kiasi gani Allahu Musta ana.